Slavoslovia a doua, închinată Tatălui Ceresc pentru mântuire. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și te rugăm, iubește-ne și iartă-ne greșelile noastre, dăruiește-ne puterea să nu mai greșim, ci tot mai adânc să ne smerim și să ne păcăim. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și te rugăm, iubește-ne! Și dăruiește-ne puterea să uităm greșelile greșiților noștri ca să nu sudicăm, să i judecăm, ci să-i aducem la tine, să-i ajutăm și să-i îndreptăm. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, iubește și dăruiește-ne scara și scutul postului, ca să ne mântuim și lancia rugăciunii ca să biruim. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, iubește și dăruiește-ne pomii credințe, de iubirii plin de rod, pentru ca pe frații noștri să-i hrănim. Aleluia! Slavă! Ție, tată. Ceresc! Te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne puterea, iscusința, mila și răbdarea, ca să lucrăm pentru mântuirea poporului român și creștin, ca semn că în slujba Ta pururea o să fim. Aleluia! Slavă! Ție, Tatăl Ceresc! Te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne darul propovăduirii Sfintei Evangheliei, pentru ca pe toți ateii, păgânii, păcătoșii, rătăciți, le de la Ortodoxie să-i Aleluia, slavă ție, Tată Celesc. Te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne harul tău. Pentru ca din Lumina, asemenea, îngerilor să fim și cuvântul Fiului, că suntem Lumina Lumii, să-l împlinim. Aleluia, slavă ție, Tată Celesc. Te iubim și te rugăm. Iubește-ne și dăruiește-ne puterea de a certa, a lega și a lunga demonii, iar pe toți cei ce fac lucrarea lor, să-i biruim și să-i smerim. Haleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne mierea rugăciunii, pâinea faptei și cuvântul credinței, pentru ca pe frații noștri la vremea potrivită să-i hrănim, Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc, te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne mirul Duhului Sfânt, pentru ca neamul, țara, sufletele și trupurile noastre, de toate păcatele să le curățim și de ispite să ne ferim.